النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلفا أن يعقل بين شعيرتين ولا يفعل ومن استمع إلى حديث قومه وهم له كارهون طب في قذنيه الانك يوم القيامة ومن صور صورة الضبان وكن ان ينفخ فيها الرؤم وليس بنافخ او كما قال هذا صحيح رواية البخاري daripada ibni abbas radhiyallahu anhuma kata dia daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata nabi man tahalla ma bihulmin lam barang yang ber... barang siapa yang mengaku dia bermimpi sebenarnya dia tidak bermimpi seperti yang diceritakan kun lifa ya baina sya'iratayn maka Allah Subhanahu wa taala akan paksa dia akan dimaksa kepada dia akan dipaksa dia supaya dia ikat dua biji sya'ir Walau Dan sekali-kali dia tak boleh buat benda itu. Nabi SAW bersabda. Nabi kata bahkan siapa yang bohong. Itu maksudnya. Bahkan siapa yang bohong. Dia sebenarnya tak mimpi pun. Dia buat cerita ke orang. Kata dia mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Yang tujuannya tersembunyi dia tak pernah mimpi pun jumpa Nabi misalnya, hidup abang ke kata dia mimpi jumpa Nabi misalnya yang dia bila cerita kata dia mimpi jumpa Nabi ni mungkin dia antara tujuan dia mungkin supaya orang kata dia orang baik-baik maka dia dapat mimpi jumpa Nabi Barang siapa yang tak bermimpi, tiba-tiba dia pergi cerita kat orang kata dia mimpi. Dia pergi buat cerita kata dia mimpi, "Qul li baina sya'iratayn." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala kan suruh dia ikat dua biji syairat. Barley. Barley kecil daripada gandum lagi. Allah akan suruh dia ikat dua biji gandum kita kata senang Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia ikat dua biji syair ni walayya fa'al Nabi kata sekali-kali dia tak boleh buat mustahil dia boleh ikat dua biji syair tapi Allah akan suruh dia buat benda tu benda yang dia tak mungkin boleh buat dengan kerana tak boleh buat benda yang Tuhan suruh buat dia akan kena azam yang berat itu maksud dia Wa man istama' ila hadithi qaumin wa hum karihun dan bagaimana siapa cuba nak curi dengar rahsia orang. Jadi kerja bangkit tidur pagi-pagi tidur siasat nak ambil tahu rahsia orang tu, rahsia orang ni curi dengar. Kerja dia mesti tentu. Kerja orang tak ada kerja. Nabi kata man istama' ila hadithi qaumin barang siapa yang cuba duk curi dengar berita rahsia satu-satu kaum satu-satu orang wa hum la hukbihud sedangkan orang tak suka dia tahu benda tu dia tinduk curi kuncit benda-benda ni nak ambil tak suba fi udunayk anuk yaum al-qiyamah Kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan dituang ke dalam dua telinga dia timah cahaya pada hari kiamat itu ambil biji timah biji timah tu lebur bagi jadi cahaya, tuang dalam lubang telinga dia sebagai balasan kepada dia di atas dunia dulu suka hidup putih ambil tau orang sedangkan orang tak suka dia tau benda tu Kata Nabi, "وَمَنْصَوَرَ صُورَةً أَذْبَهُ وَقَلِفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِقٍ". Dan bagang siapa yang masih hidup di atas dunia, masih hidup di atas dunia ni dia kerja dok lukis, dok lukis benda bernyawa apa? Lukis potret orang, lukis gambar rimau suka dok lukis benda bernyawa apa? siapa di atas dunia ni, ncora surah. Suka duduk loket benda-benda bernyawa ataupun buat patung-patungan yang menggambarkan benda bernyawa. Hidup korek, akak kayu dan sebagainya balik pahat buat lebih terlalu ini bagi jadi ayam bapak. Bangun siapa yang nak kerja macam ni di atas dunia azziba nabi kata di hari kiamat dia tentu akan diazab oleh tuhan wa kunli fa an yalqafi ar bahkan allah akan paksa di hari kiamat itu suruh masukkan ruh ke dalam benda yang dia buat ni Walaih Salam. Sedangkan dia mustahil boleh masuk roh dalam mana-mana objek yang dia buat, maksud di atas dunia. Tuhan suruh dia buat benda yang mustahil dia boleh buat. Tak boleh dia kena agak cukuh. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al Bukhari, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sisih. Ada tiga benda yang nak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu. Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan kita orang Islam ni Supaya ingat-ingat, jangan bohong Jangan cakap bohong Jangan lupa cerita Yang cerita itu, cerita tak berasas Bermaknanya cerita bohong Jangan buat kerja macam ni Yang kedua, Nabi SAW ingatkan kita Tak usah, tak usah hidup ambilkan itu rahsia dia, biar dia jaga rahsia dia. Bukan kerja kita, tapi duk cari rahsia orang. Dan yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kita, jangan kita cuba buat satu benda yang kerja tu, benda tu Allah saja boleh buat. Allah buat. Mana-mana makhluk, Allah tiup nyawa pada dia. Manusia tidak boleh buat seumpama makhluk yang Allah buat. Kerana manusia selama-lamanya tidak akan boleh bagi nyawa pada siapa-siapa. Muslimin muslima, ya dan Muslimah yang dirahmati Allah semua. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Wa inna rajul la yasduku hatta yuktaba 'inda Allah as Wainn al kazzib yahdi ila al fujur, wainn al fujur yahdi ila ila na al nahl, wainn al raja la yakazzibu hatta yubtaba amdalillahi kazzab. Aku maklul hadis sahih muttafaqun alaih. Sebagai ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi saw bersabda. Sesungguhnya kebenaran itu sesungguhnya benar itu dia menunjuk jalan kepada kebaikan. Nabi kata innas sesungguhnya benar itu sesungguhnya orang yang benar yahdi ilal Benar dia akan membawa dia kepada kebaikan. Cakap benar, berfikir jaga benar, buat kerja yang sebenar orang yang betul orang yang lurus orang yang benar ni kebenaran itu akan bawa dia ke syurga nabi kata wa innal birra yahdi ila al jannah kebaikan membawa dia ke syurga wa innar rajul la yafduqu hatta yuktaba indallahi siddiq nabi kata seseorang itu kalau sekiranya dia sentiasa benar dalam hidup dia dia benar dia berdiri atas kebenaran kalau dia buat sesuatu benar kalau dia buat sesuatu tidak lari daripada jalan yang ditunjuk oleh agama kalau sekiranya dia sentiasa jaga kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala akan tulis dia seorang yang benar di sisi Allah dia ni Allah akan tulis di sisi Allah ini manusia benar sebaliknya wa innal khadib yahdi ilal hujud Sebaliknya Nabi kata sesungguhnya bohong dia membawa kita kepada jahat. Kalau kita suka bohong, cakap bohong, sembar benda bohong, berita bohong dan kita suka dengan benda-benda pembohongan. Kalau sekiranya manusia ni selalu sangat terlibat dengan pembohongan, Yahdi ilal fujur, bohong membawa dia jadi jahat. Wa innal fujur yahdi ilannar jahad bawa dia ke neraka Wa innar rajul la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab Nabi kata dan sesungguhnya manusia yang selalu bohong Allah Subhanahu wa taala akan tulis dia ni di sisi Allah sebagai orang yang pembohong bila Tuhan cok kata-kita ni pembohong habis, kata, tak ada rahmat Tuhan main ke kita. Tak ada. Macam zaman Nabi dulu, timbul satu orang. Orang panggil dia. Sampai dipanggil dia Musailamah Al-Qazak. Musailamah pembohong. Punca dia bukan ada apa. Punca dia kerana dia syok tengok Nabi. Musailamah Al-Kazraq ni punca dia dia syok tengok Nabi Dia tengok Nabi dihormati Dia tengok Nabi disanjung tinggi Dia tengok Nabi orang sayang ke Nabi Dia sengat-sengat simpan dalam hati Dia teringin nak jadi macam Nabi Dia tak simpan dalam hati Dia teringin nak ikut Nabi Tapi dia duk simpan dalam hati Dia teringin nak jadi macam Nabi Dihormati, disanjung tinggi Dia teringin macam tu maka apabila Nabi SAW wafat Musailamah al-qazab teruih deklar kata dia Nabi dengan tujuan-tujuan yang tidak baik yang tersembunyi tujuan dia, dia nak supaya orang maik ke dia dia nak orang hormat dia dia nak orang sanjung dia itu tujuan dia Maka akhirnya dipanggil dia ni Musailamah al-Kazzab, Musailamah penggohong, bohong, bukan nabi mengaku jadi nabi. Yang kemudiannya diperangi dia ni dan dia mati dalam peperangan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya ialah bohong, dusta ini sesuatu yang sangat tidak baik. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Man yang tidak mengutuskan dzur dan melaksanakan, maka tidak perlu Allah untuk memberikan makanan dan minuman, atau seperti yang dikatakan oleh sahabat dalam riwayat Al Bukhari. Nabi saw bersabda, Nabi kata barang siapa yang tidak boleh tinggal cakap bohong ataupun beramal dengan sesuatu yang bohong siapa yang dalam bulan puasa dia tak boleh nak hindar diri dia daripada bohong sebab dia sendiri cakap bohong sampai Mei bulan puasa pun dia bawa lagi perangai dia cakap bohong ni balei sallillah yahaja nabi kata allah subhanahu wa taala tak ada sebab allah nak bagi pahala pada puasa dia ni fi ay yad'a ta'amuhu walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya di bulan puasa tak ada sebab tuhan nak bagi pahala ke dia kerana dia hanya puasa makan dan puasa minum tetapi dia tidak boleh nak jaga diri dia nak puasa diri dia daripada cakap bohong tidak ada sebab bagi Allah untuk nak bagi pahala dia ada puasa yang dia buat dan muslima yang rahmati Allah sekalian bulan puasa nak meta'u pahala kita ambil ingat benda-benda ni mana-mana daripada kita ni yang dah terbiasa dengan cakap buruk bulan puasa ni adalah satu-satunya bola yang sangat-sangat berguna untuk kita latih diri kita jaga diri jangan sampai berbohong dengan bohong membatalkan pahala puasa. Dia tak batal puasa tapi dia membazaiakan pahala puasa. Maka boleh penat, boleh lapar, boleh dahaga, tidak boleh pahala, tidak boleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua dan mudah-mudahan puasa kita tahun ni puasa yang selamat dalam benda melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan hilang keberkatan puasa kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur An Madaniyah. Muka surah 130. <coughs> Muka surah 130. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.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 dan disebut padanya, yakni disebut pada masjid itu akan nama Allah dengan Tauhid Allah itu. Sembahyang baginya, padanya dengan pagi-pagi dan petang. Rijalun <tuh> la tulihihim dijaratun wala bay'un an zikrillah. Wa iqamir salah wa itaiz zakah. Oleh segala laki-laki yang tiada melalai akan mereka itu oleh perniagaan. dan tiada melalai akan mereka itu oleh jual beli daripada zikrullah. Dan mendirikan sembahyang dan keluarga. <tuh> ayat yang kita baca malam ini ayat 36 surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala nak cerita kepada kita tentang golongan golongan yang mendapat nur ilahi golongan yang mendapat hidayah tuhan di antara golongan yang mendapat hidayah tuhan itu ialah fi buyutin azinallahi an turfa'a wa yuzkar fi asmuh yusabbihu fiha bil wal ashal di antara golongan itu ialah ayat 37 yang berikutnya kata rijalun La tulihihim tijaraton wala bai'un an zikrillah wa iqamis solah wa ita'iz zakah Di antara golongan yang akan dapat petunjuk tuhan ni ialah golongan yang tekun melakukan ibadat iaitu semayan tak tinggal nak dapat hidayah tuhan ni syarat dia nombor satu sekali semayan tak boleh tinggal kalau semayang pun duk tinggal lagi tak saya sembang pasal hidayah. Orang yang mendapat hidayah Tuhan ni ialah orang yang sungguh-sungguh dalam ibadat. Di antara tanda sungguh dalam ibadat itu, dia kata yang pertama, Semayang. Wa ita'id zakah, tunai zakat. Kemudian ayat 36 patah balik naik ke atas fi buyuqin adinallahu an turfa'a wa juzka rafihatum golongan yang dapat hidayah Allah ialah golongan yang banyak intiqah dalam masjid golongan yang bertasbih golongan yang bertahmid golongan yang pandai mengagihkan harta untuk ibadat dunia dan akhirat ini golongan yang akan mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hmm. tengok ayat Quran. Ayat 36, ayat 37. Ayat 36 tu nak cerita tentang ayat 37. Jadi bila kita baca 36 tu dulu kita tak tahu apa dia nak abang. Bila baca ayat 37 baru tahu. Tuhan nak abang rijalun. Tuhan nak kata, ada orang-orang laki-laki yang mereka ni latulihim tijarak. Mereka ni menyaga tetapi menyaga yang dia buat tak melalaikan dia. Daripada melakukan ibadat agama. Menyaga. tuan, -tuan kita tengok balik. Di dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku ketika negara dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Negara tengah meleset ekonomi. Cuaca panas terik. Nabi SAW terpaksa juga turun untuk nak menghadapi musuh di satu kawasan yang bernama Tabuk. Tabuk dengan Madinah ni jauh. Tabuk dengan Mekah pun jauh. Dia duduk tengah-tengah. Keadaan panah terik, tempat nak pergi perang pula jauh menyebabkan sebahagian daripada sahabat Nabi rasa berat nak pergi turun dalam perang tamu. Nak pergi turun perang pun berasa berat. Nabi minta pula derma sedekah daripada sahabat-sahabat untuk nak turun berjihad. Pula derma diminta pada masa ekonomi tengah teruk. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bangun sahabat-sahabat Nabi ini seorang-seorang seorang bagi berbagai-bagai jenis derma. Dalam ramai-ramai yang bagi derma tu Al-Abbas, pak penakan Nabi, dialah pendermah yang paling banyak di dalam kumpulan sahabat sahabat seperti Sino Ubaq, Sino Uma, Sino Usmān, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain lagi. Al-Abbas merupakan pendermah yang terbanyak dari segi jumlah derma. Tapi orang yang paling hebat dari segi menderma ialah Abu Bakar As-Seddiq. Pasal apa? Dia bagi tak banyak. Tapi dia bagi semua harta dia. Saya dah banyak kali dah. Kita tak boleh nilai berapa jumlah dia bagi. Tapi kita kena nilai berapa persen daripada harta dia yang dia bagi. Kalau satu orang yang ada duit satu juta, dia bagi derma lima puluh ribu. Kita dengar lima puluh ribu, kita rasa besar. Tapi lima puluh ribu kepada duit satu juta, sikit. Tapi satu orang yang hanya ada sepuluh ribu, dia bagi lapan ribu. Dia lebih kuat lagi daripada kawan yang ada sejuta, bagi lima puluh ribu. Pasal apa? Pasti hak dia bagi tu kalau dilihat dari segi persennya, cukup tinggi. Dia bagi sampai 80 daripada duit dia. Kawan tu bagi berapa persen saja daripada duit dia. Sayyidina Abu Bakar as siddiq jumlah yang dia bagi. Kalau nak banding dengan jumlah Al-Abbas bagi, jumlah Al-Abbas ni jauh lebih besar daripada jumlah yang Sayyidina Abu Bakar bagi. Tapi jumlah yang Sayyidina Abu Bakar bagi tu seratus-seratus daripada harta dia. Dia bagi semua. Al-Abbas bagi sebahagian kecil daripada harta dia. Apa yang kita nak bagi tahu di sini ialah apa yang menyumbang kepada peperangan tabuk ni, yang menyumbang kepada... Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan perang Tabuk ni ialah sahabat-sahabat Nabi yang merupakan ahli perniagaan. Islam tidak larang orang perniagaan. Tapi orang yang menyazarnya itu hendaklah rijalun la tunhihim tijarah, iaitu laki-laki yang bisnes dia tidak melalaikan dia daripada agama Allah. Ini orang bagus. Menyaga-menyaga, my time semayang-semayang, derma pun kuat dan sebagainya. Ni orang yang Islam nak. Di antara ciri-ciri orang yang akan dapat hidayah Tuhan, di antaranya ni. Orang yang menyaga tetapi perniagaan itu tidak melalaikan dia daripada ingat Allah SWT. Bahkan bukan setakat itu sahaja dia tekun dalam melakukan ibadah. Semayang dia jaga, zakat tak pernah dilupakan, i'tikaf dalam masjid, bertasbih, bertahmin, bertahlil dan sebagainya, bahkan dia pandai agih masa. Dia antara kerja-kerja duniawi dengan kerja-kerja ukhrawi, dia pandai agih masa. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ya khaufuna yawman tataqallabu fihi alqulub walabsar bahkan depa ni takut akan hari kiamat yang mana pada hari kiamat itu berbalik padanya oleh segala hati dan segala mata kerana takut hati sama ada lepah neraka ataupun akan masuk ke dalamnya. Dan takut mata daripada mana pihak akan ditarik dia. Dan datang suratannya adakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia. Di antara orang yang akan dapat petunjuk Allah SWT ialah orang yang dia, dia rasa tak selesa dengan apa yang dia buat. Kita ni tuan-tuan, kita ni selesa. Kita ni... Silap kitanya ialah kerana kita rasa selesa. Kita rasa, aku Alhamdulillah semayang lima waktu pun tak tinggal. Lima tahun dah aku tak tinggal semayang lima waktu ni. Tak ada satu waktu yang aku khabar. Kita rasa selesa dengan apa hak kita buat. Aku ni Alhamdulillah lah, seminggu adalah tiga kali aku pergi mengaji kita. Kita berasa selesa dengan apa hak kita buat saya kata aku ni alhamdulillahlah aku dulu pergi masjid pun tak ada-ada ada apa kumpul sringgit dalam tabung masjid kita berasa selesa dengan benda yang kita buat aku ni tak apalah alhamdulillah dah dengan masjid buat aku rapatlah ni apa keperluan masjid sikit banyak aku pun duk tolong kalau jumlah-jumlah balik pun banyak dah kita berasa selesa dengan apa yang kita buat Alhamdulillah dalam setahun ni malam duk bangkit juga dah duk buat semayang tahajud kita berasa selesa dengan apa yang kita buat Alhamdulillah lah saya ni bulan puasa yang lepas-lepas dah ni kira sebelum habis puasa dan dah khatam dua kali Quran kita berasa selesa dengan apa yang kita buat itu silap kita Memanglah benda-benda kita buat tu baik. Benda-benda yang kita buat tu benda yang agama suruh dan kita dah buat. Memang. Tapi tak boleh rasa selesa. Tak boleh. Sebab rasa selesa tu boleh menyebabkan kita tak tambah dah apa yang kita buat. Maka dalam ayat hak kita baca la ini, Allah Subhanahu sebut dalam ayat 37 ini, Allah kata orang yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa di antaranya ialah ya khafun yauman fihi alqulub walabsar iaitu orang-orang yang depa ni hati depa ni sentiasa rasa takut walhal hadis haddi atas tadi bagi tahu dah depa ni tekun beribadah semayangnya dah okey zakat tak pernah mungkir i'tikaf dalam masjid bertasbih bertahmid bertahlil semua menyaga pun tak melalaikan depa daripada ingan Allah semua okey dah tapi masih lagi ada dalam hati depa ni ya khafuna takut dengan satu hari hari apa hari tataqallabu fihi alqulub walabsar hari di mana Allah SWT boleh jadikan biji mata manusia ni berbolak balik kerana rasa bimbang dengan keselamatan diri dia. Kalau dalam terjemahan kampung kita ni, dia kata biji mata jadi liang. Dia takut dengan hari. Hari di mana mata manusia ni jadi duduk tak diam. Hari di mana mata manusia ni takut. Takut dia tengok ni siapa. Kok belah mana dia nanti nak kena tarik? Dan takut mata dari mana pihak ditarik akan dia. Takut ni, duduk di padang masyarakat ni tak tahu belah mana. Belah kanan kanankah dia nak mai tarik, kita masuk nak rasa. Belah kiri kah dia nak mai rentak, kita masuk nak rasa. Dia nak mai cekak daripada belakang, kita nak hawin, kita kena rasa. Kah dia nak mai cekak baju di depan, macam nak bertumbuk dengan kita, nak nak humban, kita kena rasa. Hari tu, manusia rasa dia tak selamat. Manusia rasa dia tak aman. Manusia tak tahu dia ni nak surga ke nak masuk neraka tak tahu dengan keadaan padang masyar yang manusia punya ramai orang berdiri atas kaki kita dengan ayah peluh duk nak tenggelam diri kita sendiri dalam keadaan duk tunggu giliang duk nak pergi timbang amalan kita di neraca dengan sebelah tanah duk nampak orang duk kena lintas titis siratan mustaqim dengan hak sebahagian lintas-lintas sebertengah jalan besi hak duk cakok kiri kanan siratan mustaqim ni cakok je bergedebok jatuh isi daging ke dalam neraka dalam keadaan macam tu manusia ni jadi takut takut ni sampai Tuhan gedah ya khafuna yawman dia takut pada satu hari tatqallabu fihi alabsar pada hari tu biji matanya tatqallabu jadi naik turun naik turun bolak-balik duk beralih tengok ke neraca tengok ke titik siratal mustaqim tengok ke orang duk tenggelam dalam peluh dia takut hati dia cemas dia tak tahu dia ni tak lagi masa lintas titik siratul mustafil tu boleh lepaskan nak kan hari tu dia takut manusia yang masa duduk di atas dunia ni dia tu ingat dalam hati dia takut dengan hari itu ini manusia akan dapat hidayah Tuhan dia rasa tak selamat dia tidur masa tak apa nak tak apa nak jenaka elok, tak apa nak nyinyok elok tidur tu dia rasa eh jaga celik jaga aku kena semayang ambil ayat semayang Allahu Akbar kehajub tu dia berasa tak selesa nak tidur apa-apa berasa dia tak sedia ni nak menghadapi akhir ni hmm. kita jaga-jaga semalam semayang dah cukup berasa okey kita ni jaga-jaga tengok okey tiga-tiga tiga, kalau semayang tetapi semayang dah semalam dah buat okay, dah cukup kira aku ni okey ni takkan Sebelah rumah tak mayang tu dia duk dia wasdia tu okey maka orang yang akan dapat petunjuk tuhan ni ya khafun khauf dalam hati dia ada rasa khauf ada rasa takut dengan hak dia buat ni tak cukup lagi maka dengan kerana rasa takut tu akan memberi satu semangat kepada dia untuk nak buat lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia takut di sana isu nu, rekod amalan nak main kat mana nak main sambak dengan tangan kanan ke nak sambak tangan kiri dia takut Hai hey, benda tu kita duk baca lama eh? ni rekod amalan ni dia main dia terbang main kat kita tu tangan kita ni otomatik hak kanan ke hak kiri nak sambak ni otomatik tuhan dah tentu lah Bukan kata-kata, masa itu sendirinya, kalau kita ni min ahli syakawah daripada orang-orang yang nak dapat susah di neraka, sendirinya tangan kiri pegang. Bila tangan kiri pegang rekod itu, tahulah. Kamu min ahli syakawah. Kamu ahli syakawah. Orang yang akan dapat susah di neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah. Liya jaziahumullahu ahsanu ma'amilu. Supaya membalas akan mereka itu oleh Allah. Akan sebaik-baik balasan. Atas barang yang mereka itu buat amal orang yang mempunyai sifat-sifat tadi ni tekun dalam ibadat, semayang, jaga, zakat buat keluar elo-elo, i'tikaf dalam masjid bagi banyak, lebih-lebih lagi sepuluh yang penghabis dalam bulan Ramadhan bertasbih, bertahmid sentiasa, bawa kereta pun duk dengar zikir munajat dan sebagainya, orang-orang yang pandai bahagi masa untuk kerja dunia dengan untuk amalan akhirat. Orang-orang yang macam ni liyajzihumullahu ahsanu ma supaya membalas akan dia oleh Allah akan sebaik-baik balasan atas barang yang mereka buat amal itu Tuhan akan balas kebaikan mereka dan menambah Allah bagi mereka itu daripada kurniaan Allah lebih daripada balasan amalan kadar layak dengan dengan kaya Allah dengan kaya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan akan balas dekat mereka ni bahkan balasan Tuhan lebih daripada amalan yang mereka buat Contohnya ini kita letaklah. Tuhan ni kalau buat jahat, balas satu. Satu dosa. Buat baik, balas sepuluh pahala. Tuhan balas ni lebih pada hak manusia buat. Manusia buat kebaikan sekali, Tuhan bagi balasan sepuluh. Lebih daripada hak manusia buat. Patutnya buat baik sekali, balas satu pahala. Tapi tak, manusia buat baik sekali, Tuhan balas sepuluh. Kadar layak Tuhan bagi kat dia pada kelayakan dia kerana kaya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kaya. Satu kebaikan bagi sepuluh. Berapa juta manusia Islam dalam dunia ni, berapa bilion manusia Islam dalam dunia ni, berapa banyak manusia Islam ada buat baik dalam dunia ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap minit, berapa ramai manusia Islam buat baik, Tuhan balas satu kebaikan sepuluh padahal Tak jejah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dan Allah Taala bagi rezeki kepada mereka yang dikehendaki dengan tiada hisab. Tuhan ni eh, kalau dia nak bagi tak kira. Eh manusia kalau bagi kira. Manusia kalau bagi kira kita bagi ke tua kita pun kira. Lagi 150 sebelah. Kan? Bila bagi dua artis, lebih ni kali ni, kera, kera, lebih lima puluh hanggit kera. Dia bagi seratus lima puluh sebulan kan, bulan ni bagi dua artis ni, bagi lebih, eh? dia bagi lebih Dia bagi lebih lima puluh hanggit tu dia punya berkera atas nak abang. Eh, bulan lagi sekali sepatih je. Macam apa pasal bulan lepas bagi dua artis, dia kata potong balik lima puluh, berkera, memang jantung. Bequira rasa tu Orang tua ni nak perbaik bangsa ayat, bangsa apa ni bangsal kita apa nak nak perbaikkan bangayam apa sikit minta duit kat dia. Dia bagi dia dia kata kat orang tua dia dia kata ni duit nikah bulan depan putung. Bekira. Ni yang kata manusia, manusia ni dia bekira. Allah Subhanahu wa taala pula macam mana? Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Allah dia nak bagi rezeki dekat manusia ni bi ghairi hisab tak kira banyak mana Tuhan bagi ya Allah tuan-tuan ni ibu tiga nak tunjuk jurnal alam apa akan kata ni cerita tentang khazanah laut video macam tu sakit kembali berapa zaman dah zaman berzaman dah manusia duduk turun ke laut ikan ni sampai hari ni tak habis ikan dah ilah tak habis ikan ni lempak buka dia tarik tu tarik, tarik ikan lah lempak buka dia tarik tu tarik ikan lah ramai tumbuh ikan bukan nelayan kolam muda saja, bukan nelayan sungai cenam, sungai acih saja bukan nelayan pantai timur, terengganu apa semua saja, no, Jepun pun berapa banyak nelayan daripada ada mereka punya pukat lagi kasar dia duduk tarik, tak habis kaya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tuhan maha kaya, sepas ini di merkit penuh ikan kalau tak ada, tu bukan kerana ikan tak ada. Kerana tak turun-kelut. Kalau turun, berapa ada ikan? Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kaya. Dia kalau dia nak bagi, birairi hisap. Tuhan tak kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Bahkan Tuhan kata pula. Wa in ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hamba cuba nak bilang ni'mat yang ha aku bagi, tak terbilang tak terbilang Tuhan bagi ni ni'mat makan ni'mat minum ni'mat syihat hat tu je duk jumlah duk tulis tak habis kita tulis ni ni'mat Tuhan bagi kat kita ni ni'mat boleh tidur la ilahe Allah ada orang tak boleh tidur beralih kiri beralih kanan beralih kiri beralih kanan ambil bantai punggai pindik -pindik. tak boleh tidur tak ke dah keluar, keluar daripada bilik, keluar keluar, pergi tidur tengah-tengah rumah -tengah tu. Buka kipas ni, huyung, huyung, huyung, macam macam kipas helikopter, buka tidur, huyung, huyung, tak boleh tidur. Dah tak boleh tidur pun nak temayang tu, nak tak juga lah. Dia mengamuk, pergi lepas, tendang, tonggih lepas, tak boleh tidur. Tuhan tarik satu nekmat, nekmat tidur, Tuhan tarik. Nekmat kencing kencing tu satu nekmat, Allah tarik nekmat kencing berasa nak terkencin, pergi pancuk, dia tak mahu keluar. Allahu Akbar Nak cekanjin ni tak tahu nak apa-apa punya nak cekanjin, nak bangkit pergi ke pancuk tu Lari-lari-lari masuk Tak ada tutup, pintu pancuk Tak keluar apa Tapi nak cekanjin, tapi tak keluar Allah tarik ni nak cekanjin Allah seribu satu kalau nak cerita nikmat Allah Tuhan bagi kat kita Sedang tak Sedang aja tapi Tuhan bagi ni Tuhan aja yang mengetahui banyak mana kita cuba nak bilang tak dapat jumlah dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Surah An-Nahl wal ladzina kafaru a'maluhum kasharabin biqi'atin yahsabu adh hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ah dan segala orang yang kafir amalannya yang amalan mereka itu amalan puak-puak kafir itu daripada sedekah wakah merdeka hamba seperti sarap dengan satu tempat sarap ni apa kita bawa kita di lebur raya tengah panas nampak legu ada hayak depan tu wah bangsa kita pergi ha, patah murgana okay. nampak legu macam ada hayak tu wah arah kata sarap kita duduk kereta tengah-tengah panas terik nampak macam depan tu macam ada air. Pipi pun pi, pi, tak ada pun depan lagi pula nampak ada air. Dud ada air ada air ada air hmm, sampai Allah tak? tak Ada air. Nampak aja nampak tu lagu macam ada air bila pi tempat tu tak ada, tak ada depan pula ada. Dud-dud hambat, hambat hambat benda tak ada. Maka Allah kata, yang kata orang kafir ni, kalau dia sedekah, kalau dia buat wakaf, kalau dia merdeka hamba, kalau dia buat apa kebaikan segalipun, amalan yang dia buat ni seperti sarap. Nampak macam tu ya? Nampak macam baik, macam boleh pahala. Tapi pipi akhirat tak ada apa audun nak kata orang buat masjid dia dia kaping tapi kaya dalam kampung tu kampung tu orang Islam buat masjid dia kata tak apa tak apa tak apa ni kapet saya bagi dalam kapet Nabi dire dia dah pasang-pasang apa semua siap dah duk gaduh pula ni nak kutip derma pasal mikrofon tak apa, tak apa tak apa tak apa set apa amah bobok 25 bobok kita bagi 175000 dia hantar mai 75000 punya punya speaker PA sistem ni pasang mai Sampai uh, sikit bunyi habis. Satu ganggong. Unyam bagwehnya. Tuan-tuan <laughs> ni. -tuan, Dialog stah tu. Masjid Al-Bukhari. Masjid al Bukhari. Al-Bukhari Al-Qmalai. Al mikrofon. Mikrofon dia. Klip mikrofon tu. Klip mikrofon tu sebedi. Harga 25,000. Ya Ya Allah apa panggil dia bagi mengajar dia tu. Perjud habang kata klip mikrofon tu harga 25,000 tak pandir. Dan dilamkan cincin tak jatuh ke jatuh ke mana kan, nanya jual renda gitu. <tik> Takutlah. Ada yang mahai sampai macam tu. Kita ingat 25,000 sekali lah dengan setiap PA ada Klip mikrofon saja 25,000. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah S.W.T. Orang kapek ni kalau dia bagi benda seumpama tu Sekalipun kapek satu masjid dia bagi Kemudahan PA sistem dia bagi ada ah, kata kipas hangin buat apa? Kipas hangin bukan sejuk Dia pasang aircon di masjid lagi dia buat ni semua berasa lagu macam kebaikan lah. Dia buat tu. Buat untuk tempat orang nak sembahyang. Dia tu ingat dia nak boleh kebaikan. Rupa-rupanya benda tu jadi sarap. Nampak aja macam ada ayam. Fipi tak ada ayam. Nampak macam kebaikan macam boleh pahala. pipi akhirat tak ada pahala. Maka sangka akan dia. yakni orang yang merdeka, kata ayam dia pergi merdeka orang tu, dia duduk sangka kata bila dia merdekakan orang tu, boleh pakla. dia duduk nampak, tu macam ada ayam, sehingga apabila datang akan dia, tiada dapat akan dia satu, maka sarap itu barang yang dilihat pada tengah hari, pada musim panas di padang, seperti ayam yang berombak-ombak, padahal tiada apa-apa, ayam -apa. oh, tu, dia kata sarap tu yang ini amalan orang-orang kafir Seperti sedekah, memerdekakan hamba, wakaf dan sebagainya. Dia sangka dalam dunia ada kebajikan. Seperti orang dahaga air, lihat dari jauh, nampak ada air. Maka apabila dia mati, dia dah dapat satu pun. Kerana syarat untuk dapat pahala ibadah itu, ialah iman. Syarat dia, mesti Islam, mesti beriman. Baru boleh dapat pahala. Tidak Islam, tidak beriman, buat baiklah macam mana pun. Tuhan tak bagi pahala. Tuhan bagi. Tuhan bagi kat mereka. Ini bukan pahala. Bagi dalam bentuk kemudahan-kemudahan. Masa atas dunia. Mati, kosong. Tak ada apa. Ada jumpa keterangan-keterangan lain yang menyebutkan bahawa orang-orang kapiah yang dia buat baik apa semua ni. Tuhan bagi kat mereka beberapa kemudahan tapi atas dunia aja di antaranya apa dia dihormati orang hormat kat dia Tuhan bagi dihormati Ini Tuhan bagi pasal apa orang kampung semua hormat kat dia walaupun dia bukan Islam tapi dia tunjuk dia baik dengan kita orang hormat kat dia dia dapat harta dunia bahkan ada mengatakan bahawa dia dapat kemudahan waktu nak mati waktu nak mati Tuhan ringankan sikit sakit nak mati itu. pasal apa sebab mengenangkan kebaikan dia buat aja dunia tapi tak ada aja pahala tak dapat jugak Firman Allah, وَوَجَدَ Wa Allah عِنْدَهُ pad... eh? Dan dapat ia akan Allah pada... Bukan pada saksinya tu. Pada sisinya. عِنْدَهُ Sisi. Seperti beti tu. Dan dapat dia akan Allah pada sisinya. فَوَفَّاهُ حِسَابُهُ فَوَفَّاهُ tu panjang tu. فَوَفَّاهُ حِسَابُهُ maka sempena dia akan dia hisapnya, yakni balasannya di dalam dunia saja ah oh, dunia dia bang. Atas dunia saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kebaikan yang yang dia buat di atas dunia. Ini. Tuhan bagi satu bentuk penghargaan atas kebaikan dia tapi atas dunia saja. Yakni dengan sihat. Atas dunia dia sihat. Hmm. Yakni suka. Atas dunia Tuhan bagi dia hidup seronok suka ada keluarga ada rumah ada apa semua ada sebegini keperluan-keperluan atas dunia Tuhan bagi dan kaya Tuhan bagi dia ada duit kaya boleh melancong mata dunia luar meri dan sebagainya dan mudah keluar roh ini ada roh. mudah keluar roh di antaranya kerana dia ni walaupun kapiak tapi dia baik dia baik bagi derma, tolong orang tak kira bangsa apa, ugama apa. Dia baik, dia tolong dan sebagainya. Sebagai menghargai kebaik, kebaikan dia, Tuhan bagi ke dia. Tuhan bagi kesihatan, Tuhan bagi dia seronok-suka, Tuhan bagi dia kaya, Tuhan bagi dia mudah Waktu keluar roh dan sebagainya. Adapun pun akhirat, tiada manfaat. Bahkan pergi ia ke dalam neraka semata-mata. Akhirat itu tak ada apa. Habib. Tengah atas dunia, Tuhan bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu sariul hisab dan Allah Subhanahu wa taala itu segera hisab balasan saja. Tuhan kalau dia nak balas dendam, Tuhan boleh balas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Aw ka dhulumatin fi bahrin lujjin yaghsha humawjun min fawqi." Mawjun min fawqi, sahabun dhulumatun ba'dhuha fawqa ba Ataupun seperti kelam, zulmah pada tengah laut yang dalam. Ini Tuhan nak cerita pula tentang orang-orang yang tak dapat nur ilahi. <coughs> orang yang di atas dunia hidup tidak dapat petunjuk Tuhan. Maka hidup mereka ni seperti berada di dalam kelam, di dalam zulmah gelap-gelita pada tengah laut yang dalam. Nak umpamakan orang yang hidup atas dunia ni tak ada petunjuk tuhan ni. Umpama dia ni duduk tengah laut, tengah laut dalam. Tengok ke bawah pun ayat laut hitam, gelap. Tengok naik ke atas pun langit gelap, gelemat sampai tak dapat apa. Menimpa akan dia ombak daripada atas. Sudahlah duduk tengah laut dalam, di bawah dia laut dalam, naik ke atas langit gelap. Ombak pula kuat, ombak gulung dia, dia duduk ada dalam ombak anda bisa tengok ombak ombak dia naik tinggi pokoknya bot dia duk ni duk tengah gulung ombak tu ombak pula daripada atasnya ombak itu atas pada ombak tu ada ombak lain lagi dua tiga lapis ombak duduk atas perahu dia ni duduk di atas bot dia ni nak umpamakan orang yang tidak dapat petunjuk Tuhan ni dia duk dalam gelap macam tu satu duk tengah malam gelap yang kedua duk atas laut dalam di bawah pun laut nampak gelap yang ketiga pula ombak pula lipat naik ke atas yang keempat main lagi satu ombak naik ke atas dua tiga lebih ombak ada atas dia dan awan zulmah kelam setengah atas setengah dan di atas awan gelap-gelamat macam nak hujan ribut yang ni amalan orang kapiak dua bahagi satu seperti sarap yang dahulu itu disebut yang kata orang kapiak ni tak dapat pahala maka yang sarap itu tiada sama sekali Hasarok dari ni duduk nampak macam ada yang pipi tak ada, nampak depan ada pipi tak ada, kira kesudahannya tak dapat apa dan yang zulumat itu cari tak jumpa, yang kata zulumat ni duduk tengah laut keadaan malam gelap gelita laut pun gelap, ombak tutup dia main ombak satu lagi tutup dia kalau orang nak cari dia pun tak jumpa, tak tahu dia duduk di mana dilindungi oleh zulmah laut dan zulmah ombak yang pertama dan zulmah ombak yang kedua dan zulmah awan yang hitam akan laut itu, itu orang yang tak dapat petunjuk Tuhan ni tuan-tuan cari tak jumpa gindang resak betul tak tahu pergi ke mana kita nak tolong dia, kita nak tarik dia nak keluarkan dia daripada keadaan tak dapat petunjuk ni tak tahu nak tarik di mana kalau ada lah dalam masyarakat kita orang macam ni kita sampai tak tahu nak buat apa kat dia Jemaah pun tak pernah nampak mai apa pun tak ada agama ni tak nampak langsung pada dia. Kita pergi jumpa dia nak bercakap pun kita tak jumpa huruf nak mula bercakap dengan dia, dia nak cakap pasal apa? Kita nak bercakap pasal apa dengan dia ni, ni? Nak mula tajuk pun tak tahu tajuk apa nak boleh sembang dengan dia kita mula tajuk pasal cerita derian dulu cerita pasal tu habis dengan derian dia tak leh nak kena pi belah agama dia tak leh pi sebab dia tak mahu jalan tu kita saja nak buka amula cerita tu mula buka baca cerita derian kata elah mesti derian ramai orang dekat derian makan bacok demam kita tu setiap macam tu lepas tu jadi tajuk derian sampai ke kita nak kena tu nak bawa dia nak pi ke jalan agama tu nak ceritai kadang-kadang tu -kadang tengok orang jual derian ni boleh duit bukan sakit tapi sayang mereka ni Tuhan bagi rupi tak mahu nak ingat kat Tuhan. Kita masuk simpang tu. Dia bawa cerita terian lagi. Dia tu bawa cerita tapi terian benih baik ni. Dia kata mahu duduk ambil di mana. Dia duduk pergi jalan tu. Kita paut dia nak main kot ni. Mm, dia pergi balik jalan tu. Kita paut dia. Kita pegang tangan dia. Mm, dia tepi kita. Dia nak pergi jalan gelap tu juga. Allahuakbar. Akhir-akhirnya cari tak jumpa dia ni. Tak tahu di mana dia hilang dalam gelap begitu saja ni umpama orang tak dapat petunjuk Tuhan tak dapat petunjuk Tuhan main bulan puasa dekat-dekat anak raya karyah duk carilah orang-orang susah nak tolong, nak bagi bantuan dan sebagainya nak bagi bantuan kat dia pun berasa mengkelan, dengan masjid tak nak main semangat pun tak nak pergi bagi bantuan kat dia pun berasa mengkelan tak lagi, bila tak bagi dia mai komplain di masjid pasal apa yang aku tak dapat? dia bilang, oh, oh, tu lah baru dia main masjid Main nak tanya apa siapa dia tak dapat bantuan. Dalam-dalam duk tanya tu orang bang nak semayang, dia balik. Subhanallah. Faham tak? Tak dapat ketunjuk Tuhan. Dia duk dalam kegelapan dia siapa orang cari dia tak jumpa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah s.a. Firman Allah, Iza akhraja yadahu lam yakat iya rahat. Apabila keluar dia akan tangannya ketika itu. Hampir tak nampak akan tangan dia senyap. Punya gelapnya keadaan dia duduk. Hidup dia ni punya gelap. Tak ada, petunjuk, tak ada nur ilahi. Tak ada cahaya daripada Allah ni. Gelap ni sampai peringkat apa? Bukan gelap tak nampak orang yang duduk. Bukan setakat tu. Kalau dia sendiri akat tangan pun. Tangan dia pun dia tak nampak. Punya gelapnya keadaan hidup dia. Tuhan nak gambarkan orang ni, kalau tak dapat hidayah Tuhan, gelap hidup dia ni, gelap bukan setakat gelap orang duduk 45 elah ke depan, tak nampak tak? Gelap kalau dia sendiri, angkat tangan dia, dia tak nampak tangan dia. Punya gelapnya hidup dia. Ini perumpamaan ataupun kinayah kepada orang yang tak dapat petunjuk Tuhan. Muslim indah muslima idirahmati Allah SWT. Dirman Allah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa yang tidak jadi Allah baginya nur, Allah tak bagi hidayah kepada dia, maka tiada baginya daripada nur, maka dia tak dapat hidayah. Iyani siapa yang Allah Taala tidak hidayah dia, maka tidak dapat hidayah dia. Dalam Quran juga kata, wa may yudlilillahi fama lahu min had. Tu kata. Hmm? وَمَنْ يُبْلِلِلَّهِ Barang siapa yang disesatkan mereka ni oleh Allah فَمَا لَهُمْ مِنْ عَاد Maka tidak ada baginya pertunjuk Tuhan Habis lah Itu yang dalam Quran kita duduk baca dia kata خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَدَى سَمْعِهِمْ وَعَدَى عَبَلْطَارِهِمْ رِشَى وَكَ Allah tutup hati dia, telinga, penglihatan semua Tuhan tutup habis dah Tak ada satu jalan pertunjuk boleh masukkan dia Hadap apa Tuhan pitutuk dia sampai macam tu? Tuhan tidak buat balin ke dia, tapi dia memilih untuk jadi macam tu. Maka Tuhan takdirkan benda tu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dia kata atau siapa yang Allah Taala tiada jadi agama dan tiada jadi iman baginya, maka tiada agama dan tiada iman baginya. Tuhan kalau tak bagi dia ni dapat dapat agama, dapat iman, hiduplah dia lagu lebu ke bau lebu binatang begitu saja. Maka turun ayat ini kepada Uqbah bin Rabi'ah bin Umayyah. Ayat ini turun kepada dia ini. Uqbah bin Rabi'ah bin Umayyah. Adalah dia yang ini Uqbah eh, ini. Uqbah, bukan Uqbah. Uqbah. Adalah dia, yang ini Uqbah ni jadi ugama zaman jahiliyah. Dia tu ikut ugama zaman jahiliyah. Maka tak kalau datang Islam, kufur dia dengan Islam. Sama ikut dia tu ikut ugamo sesat dia sampailah pada masuk Islam mai dia dia tak mau ikut dia tak mau ikut Islam ni dia tetap dengan ugamo kufur ni firman Allah alam cara annallahu yatsabbihu laquman fis samawati wal ard wath thair safa maka tidakkah engkau lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengucap tasbih baginya oleh mereka yang dalam tujuh lapis langit dan bumi dan burung hal membuka sayap mereka itu terbang antara langit dan bumi Allah sebut dalam ayat tu Allah kata alam tara tidakkah kamu lihat? Anallahu An yasbihu lahu manissamaawati Semua makhluk yang ada dalam muka bumi atas langit apa semua makhluk ni depa ada cara Tuhan bagi dekat depa cara macam mana nak sembahyang, nak bertasbih kepada Allah. Pokok bertasbih kepada Allah. Pokok. Natang-natang bertasbih kepada Allah. Semua benda hak Tuhan buat dalam dunia ni, semua sekali bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT. Bahkan burung tu di antara cara tasbihnya kepada Allah ialah apabila dia terdah, dia buka sayap. Dia kuncup, dia buka, dia kuncup. Itu cara burung bertasbih kepada Allah. Tuhan kata dalam Quran macam tu burung tu buka semata-mata terbang tetapi dia dok buka sayap buka sayap dok terbang tu itu cara tasbih burung kepada Allah Subhanahu wa taala kullul qad 'alima salatuhu wat tasbihati ya satu makhluk itu telah telah diketahui Allah akan cara sembahyangnya dan cara tasbihnya Tiap-tiap satu makhluk atas muka bumi ni Tuhan dah bagi ilham kepada dia macam mana cara dia nak senayan, dia nak bertasbih kepada Tuhan. No, sampai umpun-umpun hak -umpun, orang, -orang dok mengaikan no. dok dia pun tahu bertasbih kepada Allah. Semua semua benda atas dunia ni Allah Subhanahuwataala bagi tahu dekat dia macam mana cara dia nak senayan, macam mana cara dia nak bertasbih kepada Allah. Wallahu alim bimma ya'alun dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang mereka buat sama ada taat ataupun maksiat Tuhan tahu semua makhluk Tuhan ni dia buat ni taat ataupun maksiat kepada Tuhan Tuhan tahu. eh kalau benda kecil buat pun Tuhan tahu kita ni besar dulu kita ni besar kita buat dosa Tuhan tahu kita buat dosa ni kita ingat orang tak tahu Tuhan tahu kan Syedino Omar al khattab pernah test satu budak gembala kambing. dia tengok dia ni dia kerja belak kambing aja. Maknanya tahap pendidikan tak tinggi lah, dia kerja belak kambing aja. Syedino mak terai tengok test dia. Minta. Minta kambing daripada dia. Tak bagi. Dia kata tak boleh, kambing ni bukan dia punya hak, tuan dia punya. Dia ambil upah melaka kambing. Sinaumak kata kalau hamba bagi ke aku bukan dah sepatah tak boleh. Dia kata aku tak boleh bagi. Aku pegang amanah ni hak tuan aku punya. Aku jaga amanah. Sinaumak kata dia tak apalah kalau tak boleh. Kambing pun bagi susu dia sudah ke aku. Tak boleh. Dia kata susu pun tak boleh. Hak tuan aku punya. Ai susu dia nomuk kata susu dia tak tahu kalau aku ajarkan bin sungguhlah dia tahu dia bilang-bilang kambing kau orang susu dia tak tahu dia kata jangan dia kata tuan aku tak tahu tuhan aku tahu dia dalam Dia memang kata okey Dia tetap dia tetap dia dapati di lulus ujian bodoh tak mengaji tinggi tetapi dia faham agama dia sendiri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah wallahi mulku samawati wal ard dan bagi Allah Taala milik tujuh langit dan bumi. Segala khazanah tempat simpan rezeki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan semua bagi Allah Subhanahu Semua. Hak ada atas bumi, ada dalam perut bumi, semua Allah. Dan Saudi tu, yang kata Saudi tu. Ya. Kan? Hasil kajian yang dia buat didapati dalam perut bumi dia tu dalam perut bumi Saudi tu ada simpanan minyak yang boleh bertahan selama 200 tahun lagi dalam keadaan Saudi mengeluarkan 100 juta ton sari minyak jualan eh kalau dia nombor keluar banyak tu juga tiap-tiap hari jual seratus juta tong tiap-tiap hari jual seratus juta tong hak dua ada dalam perut bumi dia hak tak korek lagi tu boleh tahan dua ratus tahun lagi subhanallah Tuhan bagi kat dia kekayaan minyak tu pun hak Tuhan punya walaupun kajian manusia kata boleh tahan lagi dua ratus tahun lagi Tuhan boleh bagi keril sama semalam bagi esok bukan kata hak tak korek lagi. Hak dok ada telaga minyak dah tu Pipi pi bagi esok tak ada minyak. Tuhan boleh buat kalau Tuhan nak buat. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi tahu wallahu alimum bima yafal. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Walillahi mulkus samawati wal-ard. Ha Allah semua pada ada di langit di bumi ni semua tempat ha Allah semua. Bahkan manusia pun hak Allah punya. Begitu wa ila allah in nasir dan kepada Allah jua tempat kembali di akhirat itu last sekali semua orang menghadap Allah subhanahu wa taala tu contoh percaya dak itu di padang mahsyar berleleh-leleh tengok eh Josh Bush ada sebelah kita. Atas dunia ni tak termimpi kita nak jumpa dia ni. Kan tak termimpi nak jumpa Josh Bush ni. Di padang mahsyar itu tak mustahil kita jumpa dia. Tak mustahil. Balik-balik tengok lagu nak kenal dia ni. Aku beritahu, biasa tengok dia ni, tang mana ni. Dia kata, rupati, pihati, pihati, pihati, pihati, pihati, pihati, pihati, Hosni Mubarak, orangnya. Presiden Mesir. Dia ada sebelah kita. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, وَإِلَى اللَّهِ Masir. Lah sekali kepada Allah, kamu semua balik. Bagi pun satu tempat. Yang kata, Mahsyar. Mahsyar, makna dia tempat berikut. Muslimin dan Muslimah Ibn Rahmati Allah SWT Firman Allah Alam tara anna Allah yujd Alam tara anna Allah yujd Sahaban Summa yuallifu bainahu Summa yaj'aluhu Jim 2.2 Buat titik Summa yaj'aluhu rukaman Fatara al-wadqa Yakruju Yaqruju min khilali Tiadakah engkau lihat bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghalau ia akan awan. Menghalau maksud Tuhan yang menggerakkan awan. Yudh yud, di. Tuhan yang menggerakkan awan. Kita nak tengok awan dia bergerak. Oh, Tuhan yang gerakkan dia. Kalau gitu sebab Allah subhanahu wa ta'ala kata manusia yang beriman ni. Dia tengok semua benda ni. Dia tengok apa yang duk jadi keliling dia. Last sekali dia mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua benda ni Tuhan yang buat. Tengok awan dibergerak tu. So ingat. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menggerakkan awan ni. Kemudian menghimpun ia antaranya setengah kepada setengah dengan dijadikan ketui berpecah-pecah akan ketui yang satu. Awan hatu bergerak tu Allah yang buat awan tu bergerak bergerak bergerak buka ia ja'aluhu rukanan Allah jadikan awan tu duk macam ini Awan hujan tu bergerak hat boleh sini pun bergerak bergerak bergerak, bergerak. Dia sampai satu tempat dia berhenti mai satu tempat berhenti mati mati mati jadi berat rubu jatuh turun Tuhan antok benda tu Tuhan atok benda tu. Awan hak gumpalan mula sampai berhenti dan tu. Mai hak gumpalan yang kedua, mai berhenti dan tu. Mai yang ketiga, mai yang keempat, dia duduk penyak, penyak, penyak, penyak. Berat terlaku, zuh, turun hujan. Tuhan atok benda tu. Allah sebut dalam Quran, dia yang mengatok benda ni. Maka engkau lihat hujan tu keluar daripada celah-celah awan tu. Maka awan itu penyebab hujan yang boleh jadi biji halus-halus penyebab tu. Maka awan itu penyebab berlakunya hujan Yang boleh jadi bidik halus-halus tiada dah turun ketui yang besar-besar Tengok awan tu bumpai besar-besar-besar-besar Dia tak turun main rom awan tu Dia turun dalam bentuk ayah hujan yang halus-halus Tuhan buat benda tu Tak pernah lagi ayah hujan turun main Seketui lah budu ha? Contohnya cuba kita berjalan di bawah Orang duduk di atas tu pegang kimber ayam Curut di atas kepala rata apa mana air yang turun timba baru timba turun ke oh, bumi kita kena kebalas terkejut pertabat air demam jari cuba betul timba air dilepas turun sudah dia turun awan sekumpai tu turun air berok bagi sekali turun satu kumpulan manusia zahid tapi tuhan yang kata Allah subhanahu ta dia tak buat lagu tu dia bagi dia bagi beribu awan beribu ribu ribu dia turun dalam bentuk halus-halus dia turun ayam tu dalam bentuk halus-halus. Kena tak celaka orang yang kena ni. Allah subhanahu wa ta'ala buat lagu tu. Bukan ada tapih pun. Tak nampak pun lepas awal main duduk. Barang-barang pun satu penapih lagu Tak ada, tak ada. Penapis. Tapi dia boleh turun main lagu macam ayam hujan. Allah subhanahu wa ta'ala juhal maha kuasa. Firman Allah wa yunazzilu min as-sana'i min jibadin fiha min baradil fayusibu biji man yasha'i wa yasrifuhu an man yasha. Datok dia, yakni hujan itu daripada langit, daripada gumpalan-gumpalan awan seperti bukit. Padanya, yakni pada hujan daripada sejuk. Maka mengena ia akan mereka yang dikehendaki dan memalingkan dia daripada mereka yang dikehendaki. Tentar dia tengok, Tuhan bagi tahu dia. Allah wa mai ni, awan-awan ni mai bergumpal-gumpal macam bukit, nampak? Kemudiannya hujan itu turun di tempat yang Tuhan mahu. Dan Tuhan elak hujan daripada tempat yang Tuhan tak mahu. Jadi dengan ini kita faham bahawa tak timur soal bomo alih hujan. Tak timur. Yang mengalih hujan ini bukan bomo. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalih hujan bukan bomo. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bagi tahu... Dia yang menurunkan hujan di tempat yang dia mau, dia yang alih hujan daripada tempat yang dia mahu. Tuhan kata, macam mana kita pergi kata, pergi panggil bomoh alih hujan. Salah terang-terang, dengar ayat kuras. Salah terang-terang. Muslimin dan Muslimak yang dirahmati Allah kira. Tapi orang dia kata apa? Kita ketia. Dia kata, ketia apa ni? Kejar Tuhan. Ya, ini kerja Tuhan. Manusia tak boleh buat kerja ni sebab ni kerja Tuhan. Tuhan kata fayusibu bii man yasha. Maka Tuhan akan timpakan hujan kepada siapa yang dia nak, an man yasha. Dan Tuhan akan alih hujan tu daripada siapa yang dia nak. Tuhan punya kerja Mana boleh manusia fikir jumpang pula kerja Tuhan buat? Tak boleh. Ni kerja Tuhan. Muslimin dan yang indirahmati Allah. Ada satu riwayat yang baik. Saya pernah cerita ada dulu. <coughs> Di antara reja Tuhan ni bagi razfi. Dan Tuhan bagi razfi. Bukan dekat manusia. Dia kesemua. Semua sekali. Sampai ikan puyu, Ikan sepak benuk. Sampai ikan lohan. Tuhan yang bagi razfi. Tuhan bagi razfi. Kepada semua. Semua ni Tuhan yang bagi razfi. <coughs> Dalam satu riwayat yang zahir cerita kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia minta dekat Tuhan, dia kata ya Allah, dia kata. "Boleh kan Nabi Sulaiman, ya Allah bagi kat dia keistimewaan cukup banyak, dia boleh kontrol semua dengan izin Allah." Dia boleh kontrol, dia boleh arah awan pi sana sini, dia Nabi Sulaiman Allah saja bagi kat dia keistimewaan. Semua makhluk Allah, binatang di darat, di laut semua dengar cakap dia. Allah bagi kat dia. Bahawa dalam Quran cerita tu yang Nabi Sulaiman alaihi salam nak supaya siapa di kalangan hamba boleh pindah istana Balqis ke mai depan aku. Wa qala ifritun minal jin. Maka berkata jin yang bernama Ifrit, dia kata aku boleh buat mai istana Balqis tu mai depan kamu dalam keadaan sempurna-sempurna ni. Semua dengar cakap dia, Tuhan bagi kat dia di istimewa tu. Nabi Sulaiman kata kat Tuhan, dia kata ya Allah, dia kata ku teringin nak bagi rezeki dekat makhluk ni. Ah. Tuhan kata tak boleh, Tuhan kata, kalau aku bagi sekalipun kerja ni dekat kamu, kamu tak boleh buat, kerana ni kerja aku, Tuhan kata. Minta nak try dia. Riwayat yang baik. Dia reka kat kata, Tuhan kata tak apalah, tak daripada subuh bagi esok Allah buat. Nabi Sulaiman pun dengan keistimewaan Tuhan bagi kat guna macam-macam. Keroh habis ni segala apa yang ada kat dia ni semua buat meh rafi bagi makan benda-benda hidup-hidupan yang duk ada atas darat dan sebagainya. Apa begitu-begini ambil meh bagi makan. Ada leluk tak pergi. Eh. Setong pun nak makan juga. Ikan pun nak makan juga. Udang pun nak makan juga. Ketam pun nak makan juga. Tiput kemudi tak kerta lagi. Banyak lagi benda nak makanan ni. Duk atas, atas darat ni saja pun Ay, tak, tak, tak teratok dah. No, adalah leluk cimbul main makanan kami Mana rupiah kami tak dapat lagi hari ni Sampai akhirnya Nabi S.A.W.T. melutut di depan Allah Dia kata, Ya Allah, ini pejuang kamu Aku tak minta lah so, nak, nak bagi makan anak lima orang pun padar lah Perlu membagi ting Nak bagi makan anak lima orang di rumah tu padar lah Anak nak makan sate kita ada pujuk jangan makan Berlepas tak ada dah duit nanti beli sate. Abulani lega sikit, bonus main sikit apa-apa, cuman lega sikit. Itu pun dia nak main raya pula. Mestak pastu itu. Habis belanja raya apa-apa, sekolah nak buka duit nak beli baju sekolah dengan stukin, tak ada apa-apa lah. -apa itu baru nak jaga lima lima orang, sepuluh biji mata ada lah rumah pun berasa sempit menyawa tak lepas dah. Tonton boleh bayang ni kita nak pergi makan kampung ni? Tonton boleh bayang nak bagi makan satu nori kedah ni? Boleh ba yang Nabi makan satu Malaysia ni? Tak boleh. Allah saja boleh buat macam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu benda ni, Allah akan bagi pada siapa yang Dia nak, Allah boleh alih daripada siapa yang Dia nak. Yakadusana barqibi yazhabu bilabsar. Maka hampirlah cahaya sinaran yang yang mencemar dan yang memancar itu yang mencemar dengan mata itu. itu dia. Kilat ni, kilat ni. Baruk mana dikilat. Hampir-hampirlah cahaya kilat ni, pancaran cahaya kilat itu, ia zahabu bil-absar, menyebabkan hilang pandangan mata. Sekali-sekali Tuhan bagi kilat, seap kata mata kita kelam. Itu baru cahaya kilat. Tuhan hantar main. Belum lagi cahaya arti neraka Tuhan. Belum lagi. Tuhan baru hantar cahaya kilat tu dia flash main sekali, tu aja kelam di mata. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Yuqalibul Allah Laila Wal Nahar. Mereka Allah akan malam dan siang berganti-ganti. Tuhan jadikan malam siang, malam siang ini menjadi Tuhan. My time sekian-sekian gelap, my time sekian-sekian jadi cahaya. Tuhan buat semua benda ni. Inna fi dzalikal aibratan lihuul al absar bahawasanya pada yang demikian itu yakni bertukar malam siang itu adalah ibarat dalil bagi segala orang yang mempunyai mata hati. Ini adalah kekuasaan Allah taala dan keesaannya Orang yang ada akal boleh dia tahu ni hak untuk jadi semua ni tanda Tuhan berkuasa. Firman Allah wallahu khalaqa kulladab min ma'in dan Allah taala itu Tuhan yang telah menjadi tiap-tiap binatang itu daripada air mani. Semua ni Tuhan start dengan air mani. Nama kata manusia, binatang hak jenis boleh bergerak berjalan ni semua Tuhan bagi jadi daripada air mani. Fa minhum may yamshi dan setengah daripada makhluk Tuhan buat ni mereka berjalan atas perut. Seperti mana ular dan binatang yang melata. Ada sebahagiannya makhluk Tuhan Tuhan bagi jadi jenis ada kisah kat atas perut ni. Wa dan setengah daripada makhluk ni yang berjalan di atas dua kaki. Seperti manusia dan burung. Tuhan bagi berjalan guna dua kaki. Begitu. Wa minhum man yamshi ala arba' dan setengah daripada mereka berjalan atas empat kaki dan tangan. Tuhan bagi berjalan ala arba' dia kata. Seperti segala binatang-binatang dan sebagainya banyak. Dua ada. Lembu, kerbau, kambing jalan dengan empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala menjadi barang yang dikehendaki atas berlainan ropa dan belainan kaki tangan gerak diam dan juga tabiat dan perbuatan ikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nak buat macam mana Tuhan boleh buat dua kaki Tuhan boleh buat bagi berjalan, empat kaki Tuhan boleh buat bagi berjalan, berapa kaki Tuhan nak buat Tuhan boleh buat labah-labah dia buat bagi jenis lapan kaki dia buat lipat kaki punya jalan jalan oh, dia tak botol sama-sama kaki dia la'ilah as'il Allah Tengok lipan berjalan tu. Kaki marnyut. Bukan tekat banyak. Marnyut. Kaki. Dia berjalan. Dia tak potong kaki dia. Ya. dah, izah, Allah. Cemat lah budak tu. Tidak tolong tengok lipan tu. Eh. Kata pelik sungguh. Kaki punya banyak. Ada juga orang komplain tu pun. Dia tengok awak. Dia buat banyak orang sangat lemas. Dia kata buat tekat-tekat 10 je lah. Lah ikut tukar Tuhan Tuhan nak buat apa-apa pun. -apa -apa. Tuhan buat banyak pun bukan dia tertepak kaki dia. Tapi kat dia lah Tuhan nak buat kerja mana dia komplit, buat apa. Tapi dah perangai jenis juga komplain ni. Tuhan buat amal hukum suruh bocong tangan, dia komplain. Tuhan buat amal suruh sebat orang berzina, dia komplain. Tuhan buat amal suruh sebat orang-orang yang minuara, dia komplain. Tuhan buat kaki lipan, banyak boleh komplain. komplit. Tak-tak sejauh lain. Ini yang kata manusia ni macam ni kerja dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir bahwasanya Allah Taala ada tiap-tiap waktu amat berkuasa Tuhan berkuasa nak buat apa-apa Tuhan Dia nak buat apa itu kuasa dia itu hak dia siapa apa takleh dia masuk campur apa Tuhan nak buat begitu Laqad anzalna Laqad anzalna ayatin mubayyinatin ilaika tu tak ada tuan Laqad anzalna ayatin mubayyinah dan sungguh telah kami turun kepada engkau wahai Muhammad beberapa ayat yang yang menyerta iaitu al-Quran. Wallahu yahdi man yasha'u sirat mustaqim Dan Allah Taala menghidayah dia akan mereka yang dikehendak pada jalan yang betul, yakni kepada ugamu Islam. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kita ni nak jadi orang Islam ke tak dan sebagainya, Allah akan tentukan tetapi berdasarkan ikhtiar yang dibuat oleh manusia ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian lepas ini kita sambung wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Dan berkata mereka yakni golongan munafik amanna billahi wa birrasul telah beriman kami dengan Allah dan dengan rasul. Ha ni lepas ni dia nak cerita tentang sifat orang-orang munafik. <coughs> sifat orang-orang munafik yang kata orang munafik itu macam mana sifat dia, peril perangai dia macam mana dan apakah hakibat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang munafik akan disebut dalam ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi <tuh> tiga empat muka, tiga tiga lain. Kita akan masuk surah Al-Furqan, ha? surah Al-Furqan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik sila. Kita tangguh dengan tasbih parah dan suratul asr. Subhanakallah. Masyadu adzai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli'ala muhammadin fil awali wal akhirin. Wa salim wa wa ta'ala. Amsadabina ushabi sayyidina. رسول الله أسمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيها في نعمه ويكافئ مزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وديك الكريم وعزيزي سلطانه رضينا بالله رباه وبإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول اللهم افتح علينا خطوح العارفين ورزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقئنا في الدين وعلمنا التأويل واهلنا صرافة المستقل اللهم أرنا الحقا حقا واردقنا التماع وأرنا الباطل باطلا واردقنا التنام اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في رب العالمين السلام عليكم